«Доведеться багатіїв потрусити, а так не хочеться, щоб на такому полотні були чужі лайки та нарікання. Почекай, Михайле!» Враз стрепинулася мати, застигла на якусь хвилю, а далі метнулася до божниці. Стала на лаву і почала здіймати рушники з образів. «Ти що ж, Вінко, добра?» Здивувався, не повірив собі чигирин. «Нічого-нічого», – заспокоїла його матір. На цьому полотні не буде ні лайок, ні нарікань. Воно святих оповивало. Оце так, широко розкрила очі Мирослава. В них входили далекі водіння. А що ж далі? Данило зітхнув. Далі вона все ждала батька, ждала навіть після того, як дійшли чутки, що його вбито а голос її з кожним роком смутнів і смутнів. Незадовго до смерті вона якось попрохала мене. «Данилко, заспівай мені про журавку, що ходить та пір'яч коронить, бо я чогось нині не можу». Останню дорогу матері люди від хати до цвинтаря встелили цвітом, а над її христом завжди висить рушник, і взимку, є влітку Має своїми крилами От і думай собі, що таке життя Зажурилась дівчина А чого ви перед образом матері Поставили жито? Данило журно глянув на Мирославу Бо все життя моєї матері Пройшло в житах чи біля жита Біля чорного хліба І на безхлібі. Отак, напевно, біля житочка На воронці, на сівгі На жнивах Пройдуть і мої, і твої роки, якщо контори чи заміжжя не заберуть тебе від Ниви та перепілки в ній. «Надіюсь, не заберуть», – переконано сказала дівчина, і допитливо подивилась на Данила. «А що для вас головне в житті? Жито, перепілки в ньому та жайворонок над ним?» «Селянська доля», – задумливо відповів Данило і на німотний погляд Мирослави невесело посміхнувся. Це ж може здатися нудним чи обмеженим, як визначив великий знавець параграфів і планів судовець Ступач. Розкажіть, пошепки звеліла Мирослава і стала ближче до снопа. З чого тільки й почати? Мені й досі здається, і напевне завжди буде здаватися, що крізь мою душу Крізь мої очі, крізь мої болі та сподівання пройшла історія селянської долі і смуток житочка, який досі не може нагодувати людей. Це певне тому, що не встиг огрубіти, хоча й немало бачив грубого, навіть жорстокого в селі. Так от про селянську долю, про селянські сподівання, убогими, Стражданими, причавленими були вони. Щоденно серце хлібороба обкільцьовував страх і перед податками, і перед злиднями, і перед силами природи. І тільки в піснях пробивався не такий уже й великий світ надій, що з самого Бога можна випрохати щастя. Жита на хліб, пшениці на паляниці, а ще гречки на варенички. Як бачиш, не дуже і багато просили хлібороби в Бога. А тепер ми самі повинні ставати тими Богами, що змінюють селянську долю, виводять хлібороба у світ великих надій, у світ великого врожаю і душевності. Ти не раз певне сумувала, слухаючи пісню про бідну вдову, що засіяла своє поле, заволочила і сльозами примочила» то хіба не варто присвятити свій вік тому, щоб ні сльози, ні злидні, ні без хліб'я не ломили ні вдову, ні сироту, ні всю селянську долю? Так, я розумію, написаний указ нашої держави. Так, я розумію, і свою непоказну, але ревну працю. Данило занепокоєно глянув на дівчину, чи не подумає, що він якесь потякало, і вже глузуючи над собою закінчив – тому, зважаючи на вище сказане, не доведеться мені шкапові селянські чоботи міняти на модельне взуття. Гарно сказали ви про все, окрім модельного взуття.